Мов із гори покотиться, кумб роздивлявся мене з певною цікавістю. Бісю нормандець вперти, як віслюк, пробурмотів він. А якщо я вам скажу, що не можу зараз розраховувати на відділ пригод, Делангренє поїхав до буржа верне. Зайнятий репортажем про злочинний світ і підпільну проституцію, Ланфан займається справою небіжчика без голови з Бове. І задля чого? Аби надрукувати 30 рядків. Ну, гаразд, гаразд. Лишається Сюер. Сюер просить відпустку, бо в нього хвора дружина, немає хатньої прислуги. Він мусить сам доглядати своїх малюків. І куховарити, коротше, жах. Просто жах. Якщо ви не поїдете до крития. Я відмовляюся. Відмовлювати все. Але я волів би доручити це вам. Бо ви там мешкаєте. Це не завдасть вам великого клопоту. Що там зараз у вашій рубриці? Супного тижня сердан виступає на звання чемпіона. Тим часом... Так-так, я знаю-знаю. Плідки на тренуванні. Ну, ви чудово з цим угоритесь. Ну, то що, домовились? А? Їдете до крите? Комб почав крутити в руках свій портсигар. Якби тієї миті він запропонував мені цигару, я думаю, що не відмовився б. Він, мабуть, згадав, що я не палю. За умови, що це буде вперше і в останнє. Що я лишуся в спортивній рубриці. Гаразд. Ну, звісно, звісно. Мене розпрагала невгамовна відвага, я додав... Ви впевнені, пане директоре, що Сюер справді просив вас в відпустку? Комп знову звів руки до гори. Ви просто незрівнянний. Ну, незрівнянний, і все. А раз. Запитайте самі УБД. За півгодини я їхав із швидкістю 110 кілометрів у напрямі. Критея. Ви переїжджаєте через сцену у Шарантоні. Звертаєте ліворуч у Мезон Альфорі на вулицю Критея. Далі прямо. Майже відразу праворуч починаються визначні місця. Критейський цвинтар. Церква. Друга звужується. Ви перетинаєте містечко. Вулиця Паризька. Звертається ліворуч на вулицю Мулен Берсона, яка стрімко збігає в долину Марни. Міст капітула топливий острів. Ну, ось ми і приїхали. Я думаю, найкращий спосіб скласти повну уяву про цю місцину в літню пору це перенестись років на 60 назад. Берег Марни, точніше, рукавка, пітла, який є однією із проток Марни. Мить собі прохолодний затінок, вузьку смужку води, шиночки з плечами, тільки веселих будиночків, а на воді м'язисті, вусаті, в смугастих тільниках веслярі Баренуара зі своїми кралечками, что співають романси, зануривши кінчики пальцев у бистру воду. Молодість, веселощі, безтурботне життя, смугасті парасольки. Вислярі причарюють до берега, розкладають неданок на траві або влаштовуються під льданками у ковчезі кохання, у сержанта або Василого Пічкура послухати на цих протоках приїздив мопасан, чути сміх, простенькі мелодії.